І цвіт картоплі здавався Василинці надзвичайним, і сріблясто-голубі велетенські троянди капусти на грядках. А з поміж усіх запахів землі найбільше любила вона вдихати повів травневого бузку у прохолоді, і затишку темно-зелених кущів маминого дядька Давида, та медовий запах ніжної жовтої кашки, змішаний з сосновим духом на Динівського лісу, розігрітий полуденним жаром білого придиснянського піску. Вона могла годинами никати між старих верб у леваді чи на моріжку над рівчаком і ховатися від сонця і людей під вербовим розлогом віттям, що захищало дівчинку надійними крилами, як покрова. Стуки дбусла високо над нею та зачарованого довколишньою красою малого сердечка були поєднані гармонією цього досконалого світу природи. Сільський виснажливий труд, що перетворював людей на мурах, рабів, тяжко зароблюваного трудодня, заложників, «Хлівай городу!» поки що не торкався дитячого зору і не бентежив дитячої душі. Це вже дорослої Василина не знаходитиме собі місце в селі соромлючись свого неробства відпускниці на тілі вічної каторги селян. Тим паче, що її хрещена ще й сіляко підкреслювала. «Ніколи, мовляв, у гору глянути, це в городі гуляй скільки хочеш, а в нас, щоб було що їсти, треба робити від зорі до зорі та сто разів потом умитися». Василина знічена тим своїм дармовим шматком хліба збиралася на спіх і, пораювавши п'ятірко днів, поверталася на круги своя у липневе, жаротне пекло асфальтового і бетонного мегаполісу. А поки що мала щасливо купалася у літеплі на динівського повітря. Тут вона була цілковито захищена від агресивності міста. Так, видно, розпорядилося за неї життя. Змалку слабенька, опікувана дорослими, затулювана від всіх вітрів, немов свічечка великодня. Вона потребувала захисту і гинула без нього. Але де та ведюща любов, яка затуляє нас обіруч від кривди і нерозуміння? Я пішов від мами в біленькій сорочці, сам білий. З білої сорочки сміялися, кривдили мене і ранили. І кров моя діточа із серця капала. Років через десять Ліна прочитає серцем ці Стефаникові слова. Лише тоді вона зрозуміє, що найбільша крив до цього життя не відсутність тепла чужих людей, а видимість любові, холоду душах рідних, діловито заклопотаних цілоденною працею і турботами бездушного побуту міста. Можливо, сама не усвідомлюючи цього, саме мама налякала її загрозами, що таїть на кожному кроці життя. Виживши у м'ясорубці війни, сама ще дитина, яка знала лише насильство і жах, хіба вона винна, що не вміла підготувати дочку до випроб, сама з дитинства носила в собі свій страх. Мама розповідала Василинці, як горіли в її селі одна погодні, а то й цілими вулицями підпали ніхто знаким хати, як убивали безневинних людей якісь бандити, коли мама ще була мала, як Василинка. Бувало, що Василинка розковерзується і не хоче їсти ці білі палаці з сільського сиру з віконечками з липового меду від дядька Івана, який вигадливо будував її на тарільці, терплячи, забалакуючи зуби дядько Василь. Тоді мама лупцювала її. Потроху якось ніби настрашено оглядаючись, вона почала слово по слову розповідати про голод. Проте, як люди раді були і крісті хліба, її сестричка Катруся приносила з дитячого садка вибрані з супчику 10 квасолин, щоб їхня мати зварила їх знову братику і сестриці. Минуло чимало літ, Ліна вже закінчувала школу, коли почула від мами, і як померла з голоду її прабабуся, як тяжко одійшли на той світ опухлі голодні мамині братики і сестричка, а вона сама дивом лишилася жити, як мертвих, а часом і напівживих людей ховали всіх разом, у великих ямах і без домовин. Кого в рядних, а кого й так просто. А ще врізалася в пам'ять дівчинки розповідь мами про те, як страшно налякав дітей опухлий, весь жовтий, як мрець, чоловік, котрий сидів у ненадісі під тином і заюшений кров'ю їв свою руку. Та як повбивали одної ночі усю сім'ю сільського батюшки. А мама ж гралася з його дітьми. Мабуть, в очах мами всю молодість стояли нічні заграви підпаленого злодійською рукою хліба. Скирти горіли, як велетенські смолоскипи, і вогняні язики полум'я, що пожирали одну за одною солом'яні стріхи. Може, вона й досі чує ночами знетямлений лемен жінок, що вихоплюють з хат малих дітей і кидаються просто в кострище за останніми нехитрими скарбами. Цього Василинка не знала, знала тільки, що мама – велика боягузка. Баба-малаха завжди тільки на клянку хату зачиняла, а мама звеліла й замок зробити, і ще кілком двері стали підпирати, аби який бандит сонних їх не застав. Боже, збав зненацька. І під ліжко угляділа дівчинка мама клала на ніч сокиру. Тож Василинка й собі стала боятися. Чула, як мама казала тьоті Проні, що все одно засинає лише під ранок, як уже треті півні співають і на світ благословляються. А то всю ніч все й чиїсь кроки вчуваються під хатою. Така вона налякана з дитинства на все життя. Казала, що як вони на десі палили хати, то вони діти з мамою та бабусею спали на призбі в дворі і сокиру поруч клали. Дорослі сиділи й куняли, а діти вмощувалися в них на колінах. Як горіла поруч з дідовою хата Варійона, Василинка бачила й сама. Вибігла серед ночі в одній сорочці на вулицю. Прокинулася на крики людей, зрозуміла, коїться щось надзвичайне. Ніхто її не боронив, дорослі відрами передавали на дах воду, а дівчинка стояла боса у хвірці і на всі очі дивилася на ту нічну митюшню.